Szóval ha itt a Bibliád akkor az apostolok cselekedeteihez lapoz velem a 18. fejezethez, ja, ott hagytuk abban, ma a 18. verset fogjuk megnézni, és reményeim szerint eljutunk a, a 19. rész első néhány verséhez, meg az első héthez. Tehát de a ja, pál. Pál apostolnak a második missziós útjának a végéhez élünk. Az elmúltan láttuk, hogy mit, mit tett Isten Pálon keresztül Korintusban. Egy nagyon fontos részt igelészt, verset néztünk meg. Azt láttuk, hogy Pál elbátor tanulik ebben a városban, és Isten álom, álmában megjelenik, és, és bátorítja őt. hogy maradjon ott ebben a városban, és, és ne féljen, hanem tegye azt, amire, amire elhívta őt az úr, maradjon meg abban az elhívásban. És ö, megígérte neki az úr, hogy megvédi, megtartja őt ebben a helyzetben, csak tartson ki ebben az úton, ebben az útban, amire, amire van az ő elhívása. És láttuk, hogy Pál ott is marad ebben a városban, ugye másfél éven keresztül ö, ott van, nem volt még ennyi ideig egy, egy városban sem, és, és ott tevékenykedett, egy, ott megalapított egy nagyon komoly gyülekezetet. Most menjünk tovább és, és nézzük meg, hogy uh, mi történik akkor a 18. versről, olvasjuk a 18-től a 23. versig. Pál pedig még jó néhány napig ott maradt, aztán elbúcsúzott a testvérektől és Szíriába hajózott Priscillával, és Akvillával együtt. Előbb azonban megnyiratta a fejét Kenkreában, mert fogadalma volt. Efézusba érve elvált tőlük, maga pedig bement a zsinagógába és vitezott a zsidókkal. Amikor arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, nem volt rá hajlandó, hanem búcsút vett tőlük, és ezt mondta, ismét visszatérek hozzátok, ha az Isten úgy akarja. Azután elhajózott Efézusból, miután Cézérába érkezett, felment, köszöntötte a gyülekezetet, aztán lement Antiópiába. Tehát ugye, tudjuk, hogy a pálapostól Antiókiából indul ebbe a, ezre a missziós út. Ugye ez az az első gyülekezet, ami, ami missziós, missziós embereket küld ki a világba. Ha emlékeztek az, erre az órára régen, biztosan emlékeztek, ugye, akkor beszéltünk arról is, hogy ugye ott volt először, amikor keresztényeknek hívják a keresztényeket és egy nagyon-nagyon jó gyülekezet volt, mondtam is, hogy talán az egyik legjobb gyülekezet volt a világon, hogy a legjobbjukat adták, a két legjobb emberüket adták oda a szolgálatra. És most Pál majd ugye ide tér vissza ebbe a városba. De ugye közben még azért történnek itt események. Látjuk, hogy Korintusból elviszi magával, vagy hogy milyen úton, vagy miért, de ez a házas Pál, ugye Friscila és Aquila, Akivel Pál együtt szolgált, együtt dolgozott, ugye ők is sátorkészítők voltak, összeismerkednek Pállal, megtérnek ezek a, megtér ez a házas Pál, és jönnek Pállal együtt, elindulnak ők is ebbe a szolgálatba, és majd látjuk később is őket, hogy, hogy, hogy komoly szolgálatot végeznek Pállal együtt. Azt is olvassuk páról, hogy itt megnyilatkozott. Nem tudom, nem tudjuk, hogy ö, miért, ja, azt olvasjuk csak, hogy fogadalma volt. Az Ószövetségben látunk, tudunk, ismerünk ilyen fogadalmakat, amiket ö, ilyen, megnyilatkoztak, ö, voltak ilyen nazír fogadalmak, amikor ö, nem ittak semmiféle szeszesitalt, valami böljtöt tartottak, vagy valamiféle időszakra valamiféle fogadalmuk volt hogy ez egy picit talán furcsának hangzik pálapostól apostoltól, hogy, hogy ő neki van valamilyen ilyen fogadalma, hiszen néztünk ugye jó néhány részsel ezelőtt, hogy ő mennyire uh, határozottan és erősen fellépett azok az emberek ellen, akik valamiféle szabályokat vagy törvényeket akartak a, a pogány keresztényekre erőltetni. És ilyen nem kis vitájuk támadt Pálal ezeknek az embereknek, ugye egészen jeruzsálemig elmentek, Pálék ezzel kapcsolatban, és, és ott is ugye vitázott, és kitartotta a kegyelem evangéliuma mellett. Tehát talán ez kicsit furcsa, de nem tudhatjuk, hogy, hogy mi volt ez a fogadalom. De azt megtudtuk, Pától, meg tudtuk, megismertük Páról, hogy, hogy biztos, hogy nem azért tette ezt, hogy ő majd ez miatt Isten előtt jobbá váljon, hogy kedvesebb legyen, vagy Isten elfogadja őt. Tehát nem egy valamilyen törvény volt ez számára, vagy egy olyan cselekedet, amitől azt várta, hogy közelebb kerül Istenhez, vagy Isten esetleg majd jobban elfogadja őt, vagy lesz ettől a másiktól. Nem tudjuk, hogy mitől. Én el tudom képzelni, ahogy párt megismertük, és majd látjuk később is. Hogy bizony, ő emberek miatt bizonyos dolgokat megtett, még elment a templomba is, vagy látjuk a. a az apostolok cselekedetének a végén, hogy ő, hogy amikor elérkezik Jeruzsálembe, akkor az ott lévő zsidó keresztények miatt, a testvérek miatt elmegy a templomba, bemutatva valamiféle áldozatot, ö, ö, megtartja ezeket a törvényeket, vagy az ő szokásaikat. És azért, amit ugye Pál nagyon sokszor hangsúlyoz, hogy mások miatt, másokért, a szeretet miatt ezt megteszi. És írja is az egyik levelében, hogy ő. Hogy ő mindeneknek minden lett. A zsidóknak zsidóvá, a görögöknek görögé, stb. stb. stb. És általán képzelem, hogy itt is valamiféle ilyen van a háttérben, hogy valakik miatt ezt megteszi, valakinek uh, tett egy fogadalmat, és ezért, hogy, hogy ez a másik ember esetleg ne botlánkozzon meg, vagy, vagy ne okozzon nekik sérülést, ezért ő megtette ezt. Um, de nagyon fontos, tehát hogy nem ezért, tette, hogy, hogy Isten őt elfogadja, vagy előnben részesítse. Kegyelemből van üdvösségünk. Isten szeret minket úgy, ahogy vagyunk. Nem kellenek ezek a cselekedetek. Nem kell nekünk valamiféle fogadalom, hogy Uram, minden héten itt leszek péntekben a Biblióra. Isten akkor is szeretni fog, ha nem jössz. Esetleg én nem foglak szeretni, hogyha nem jössz. De, de de Isten szeretni fog, e, és nincsenek, nem kellenek, nem szükségesek ezek a fogadalmak. Ugyanakkor, hogyha megígérünk valamit, arra a Biblia meg azt mondja, az igenünk legyen igen, ha nemünk pedig nem. Tehát, hogyha valamit megígérsz, akkor azt viszont tényleg abban legyél határozott, legyél ilyen szava hihető. Tehát azt látjuk, menjünk tovább, hogy Efízusba érkezik, de nem akar ott maradni ebben a városban, hogy bemegy a sinagógába, hogy megszoktuk Pától, Vitázik egy jót, már biztos hiányzott neki egy kicsikét, hogy most ebben a utazásban már úgy hiányom van. Át igen, ez az, egy jó kis vita a zsidókkal. Gyerünk ott a zsinagoga, bemegy. De azt látjuk, hogy kérik őt, hogy maradjon ebben a városban, de, de búcsút lesz tőlük és azt mondjuk, hogy oké, okay, ha az úr akarja, akkor visszajövök és itt leszek és elmegy tovább, és ugye megy, megy Antiókai felé. És majd látjuk később, majd, ö, most is, hogy pár visszatér majd ebbe a városba, és, és ott majd akkor ott marad, és, és elkezd szolgálni az emberek felé, de ez most nem Isten szerint időzítés volt. E, és megértem, hogy azokat az embereket, én magam is e, ilyen szoktam lenni, hogy, hogy ott van egy lehetőség, ott van egy helyzet, hogy esetleg várják az emberek, hogy valaki menjen oda tanítsa őket, van egy szolgálati lehetőség, de de nemet mondanak rá esetleg emberek. Itt is ez történik, hogy de pám miért nem mész oda? Hogy miért nem miért nem maradsz ott? Hiszen ők, ők kérik. Hát ez ugye ritkaság azért. Hát a pát ö, ö, ö, kosárba engedik le a város falon, ugye, vagy, vagy megkövezik, aztán kihúzzák így félholtan a városból, vagy el kell menekülnie. Tehát nem általában egy városból nem csak úgy eljön tá, hanem de gyerünk, tűnjünk innen, vagy mondják Pának, hogy figyelj Pán, jók, most elmész. Most inkább éjszaka a alatt is, és itt a jó lehetőség, hogy, hogy észrevétlenül eltűnj innen, mert, mert holnap reggel még itt leszel, akkor véged. Tehát, Pál, hát miért nem maradsz itt? Ez egy jó ajtó, egy jó, jó lehetőség, egy nyitott ajtó. Miért nem mész az ember? De ugye nagyon, tényleg úgy látszik, mint egy nyitott lehetőség, egy nyitott ajtó. De, de azt látjuk, én hiszem, hogy Pál látja ezt, hogy ez most nem isteni időzítése szerint van. Üm. És nehéz ezt időnként ugye, elbírálni, vagy így eldönteni, hogy akkor mi is az, ami az úrtól van, vagy mikortól van az az úrtól. Üm de én hiszem, hogy Pál érett volt ebben, felismerte ezt ezeket a lehetőségeket, hogy, hogy mi az, amikor most nekem mennem kell, mi az, amikor maradnom kell, és, és most úgy látta jónak, hogy, hogy, ő, hogy ő most tovább megy, és nem marad itt. És eljut ugye Cézárjába, ahol találkozik a, a, az emberekkel, a keresztényekkel, csak egy ilyen futó találkozás, és akkor megy tovább Antiókiába. Ugye ez az a gyülekezet, ahonnan elindult. És ugye itt van vége ennek a, a, a második missziós útnak. Ugye a 23. verstől már azt látjuk, hogy, hogy pár újra útnak indul és újra elindul. És ugye, most így olvasod, én is, hogy készültem, hogy olvasod a, a részt, és akkor... Köszöntötte a gyülekezetet, aztán lement Antiókéába, ott időd, időzött egy darabig, majd útra sora végigjárt a Galácia vidékét, frígát, erősítvén valamennyi tanítványt. És akkor mész tovább, közben Nefészusba érkezett, egy apos És akkor, hogy olvasott ezeket a verseket részről részre, hát igen, Pál lement, köszönt, kezet fogott, meg, aludt egyet, evett, aztán és hát hölpakot is indult. Tehát kicsit, hogy ha hányosak vagyunk, azt gondolni, hogy akkor. Kész, már hónap után indult is Pál tovább erre az útra. Nem tudom, hogy, nem, nem tudom, hogy mennyi időt töltött itt Pál pontosan, de biztos vagyok benne, hogy nem csak néhány napot, hetet, hanem lett egy hosszabb időszakot, amíg egy pici talán ő is maga is feltöltődött, kicsit megpihent, és, és aztán majd újra útnak indult, újra a missziós útra. Azt gondolom, hogy Pálnak is szüksége volt egy kis pihenésre, és megállásra, hogy oké, okay, most egy gyülekezeteket így kizárjuk, most már én, én is akarok hallani valamit az úrtól, nem csak adni, hanem, hanem így feltöltődni. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy e, lehet, hogy időnként úgy vagy te is, hogy annyi mindent csak így adsz. Mész, és akkor így csavarnak ki, mint egy szivacsot tudod. Így. És egy idő után ez a szivacs már nem nincs mit belőle kiszedni, kicsavarni, mert hát minden nedveséget, minden tartalmát kicsavartad, de még, ó, még na még egy picit, és egy időt már teljesen száraz, és ugye, hogy ilyenkor ez egy szíves, ez egy olyan rossz tapintású, vagy olyan kellemetlen. Tehát ugye szüksége van, hogy újból ugye, felszívja azt a nedvességet, hogy újból legyen mit adnia. És azért és, jó megállni és kapni egy picit, hogy, hogy Szánni erre időt, hogy te magad is újra és újra felülülj, felfrissülj és bármit is teszel, akár egy szolgálban, akár dolgozol, akár bármiféle tevékenységet folytatsz. Az ember nagyon hajlamos erre, hogy egy belelovalja magát, hogy csinálja, csinálja, csinálja. És aztán egyszer csak így pff, idő, egy idő után, mert, mert nem szánt magára időt, nem, nem állt meg, hogy, hogy megpihenjen. És, és ön érdekes, ugye... Isten is megpihentette az embert. Azt mondja, hogy a hetedik napon ne, ne, ne dolgozzatok, hanem az, a, az az Úr napja. Egy héten egyszer egy pihenő napot adott. És ugye azt mondta uh, Isten, hogy minden hetedik évben pihentessétek meg a Földet. Hogy, uh, hogy a Föld is megpihenjen, és én majd gondoskodni fogok rólatok. Lát sokan ember, sok ilyen ember mondják, nem nekem dolgoznom kell, még akkor is mennek kell. De Isten azt mondja, hogy pihenj meg. És, és és merre talán az Ószövetséget, természetesen az emberek milyenek, milyen volt Izrael, hát nem pihentették meg a Földet, ugye, minden hetedikében ugyanúgy bevetették, ugyanúgy megművelték, és, és azt mondta, hogy na jó, akkor én visszaadom ezt a Földnek, és ugye elvitte Izraelt a rabságba és visszaadta ezt a, ezt a, a, ezt, ezt a, a, a pihenést. Így 49 év, igaz? 490, most kicsit szeretem. hogy lapság volt. És Isten visszaadta ezt a földnek, és visszahadta Izraelnek is, hogy jó, akkor most pihenés van. Akkor most az, amit nem adtatok oda, én elveszem. És, és ne járjunk így, mint emberek, hogy, hogy akkor Isten azt mondja, hogy oké, okay, ha nem pihentél meg, akkor én most itt kiveszlek. És ilyenkor szoktak jönni az, az ilyen balesetek, én betegségek, mert a testünk ugye nem bírja tovább és egyszerűen meg kell állnia, és azt mondja, hogy na akkor én most kiveszlek, és hány embertől hallottam, hogy jó igen, tudom, meg kellett volna állnom egy picit, tehát hiszem, hogy Pál is itt most vesz egy nagy levegőt, egy is vakációt, le vagy a tengerpartra, szörfözik egyet, napozik, vízibiciklizik, lángos teszik, és aztán majd elindul, elindul újra a misszióban. Na tovább is olvasjuk a 24-es és a 25-es verset. Eközben Efézusban érkezett egy Apollos nevű alexandrai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az úr útjáról és buzgó lélekkel hirdette és helyesen tanította a Jézusról szóló igét, de csak János keresztsejéig ismerte. Megismerkedünk újból egy emberrel, Apollossal, Apollos akiről majd szintén még fogunk olvasni, Uh, nagyon dicsérően szól róla itt Lukács, ugye? bátor, ékesen szól, ismeri az írásokat, egy nagyon lelkes fiatalember, ismerünk meg, uh, aki jól ismert az írásokat, és bátor volt abban, hogy odament és bátran beszélt az embereknek uh, Jézusról, de azt is látjuk, hogy ő neki csak egy bizonyos részig volt ismerete a történetről. János keresztségéig ismerte a történetet. És ugye az meg arról addig szólt, hogy, hogy igen, majd el fog jönni Jézus, el fog jönni a messiás, aki majd ugye szembenni fog, és ezt is ezt fogja tenni. Tehát apolósnak csak egy nagyon ö, kicsi, nagyon kevés ismerete volt ö, arról, hogy ki is a messiás, hogy mit, mi is fog majd történni. Ugye a keresztelő János volt a kiáltó hang a pusztában, aki elkészítette a messiásnak az útját, és ő mondta magáról, hogy nekem ugye csökken nem kell neki növekednie. És, és ugye Apollos eddig ismerte a történetet. keresztelő János ugye hirdette, hogy meg kell térnetek, hogy, hogy készítsétek fel magatokat arra a találkozásra, a messiással találkozásra. Hogy legyen egy ilyen bűnbánat bennetek. Ő ugye jött és keresztelt, és az emberek megtértek, hogy megfordultak az ő a, a bűneikből. De még, de még ugye csak egy ilyen előkészítő volt ez a találkozásra. És, és még nem tudták, hogy majd mi lesz, hogy lesz, de, de tudták, hogy ahogy éltek, az rossz, az nem jó, abban meg kell fordulni, és akkor na, majd akkor majd jön a messiás. Érdekes, hogy egyébként a mai napig által vannak ilyen keresztelő Jánost követő hívők. Tehát akik keresztelő Jánosig vannak, addig hiszik, és akkor onnan na nem, de várják még mindig a messiást. És Apólus is egy ilyen ember volt, hogy, hogy még nem volt egy tiszta ismeret, egy tiszta képe az evangéliumról. Tehát nem tudta, hogy a messiás már eljött, hogy meg is született hogy miket tett, hogy meghalt és feltámad. Tehát erről neki fogalma nem volt. Nem tudta, nem ismerte ezt a helyzetet. Tehát elég hiányos volt az ismeretem. De miért érdekes, hogy itt van ez az ember, Apollós, és mégis ilyen nagyon buzgó ebbe hogy, hogy ön, senki nem mondja neki, hogy figyelj, Apollós, legyünk, csináljunk egy keresztelő Jánosban hívő gyülekezetet, vagy nem tudom, hogy gyerünk, neked is igen, és akkor... Itt van, érdekes nem, hogy egyedül megy, bemegy egy városba, Efézusba, és akkor ő elkezd nyomni az igét az embereknek, és térjetek meg, mert el fog jönni majd a messiás. Hogy, hogy milyen bátoron, milyen lelkás milyen bátor, milyen ez az ember, nagyon, nagyon irídésre méltó. És, és ugye nem volt egy átfogó ismerete, de amit tudott, azt elmondott. Amit tudta, azt én akkor ezt én mondom is, nem állunk meg. És ez annyira, annyira jó, és annyira uh, tetszik ő benne. Mert sokszor, nem tudom te, hogy vagy, uh, lehet, hogy ez így visszatart minket attól, hogy, hogy egy embernek mondjunk valamit. Jaj, mert még én nem tudok mindent. Hát soha nem fogsz tudni mindent. Uh, jaj, én ő egy nem tudom, egy nagyon tudós ember, és hát én nem tudok vele vitába szállni az evolúcióval kapcsolatban, vagy valamilyen tudományjal kapcsolatban. Jaj, ő egy jehova tanú, és én nem tudok mindennel szembe szállni, és hú, én nem merek oda menni. Egy időben, egyrészen persze ez jó, hogyha van bennünk egy ilyen alázat, és majd én, ugye, majd én megmondom nekik a frankot, persze ez az hozzá vessem jó, de, de lásd meg ezt az embert, hogy ami információja volt, ami ismerete vagy tudása volt, azt ő elmondta. És akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. És nekem nagyon tetszik uh, egy, egy ilyen evangelizációs történet a, a Bibliában. Ez az egyik ilyen uh, kedvenc történetem, így főleg az a evangelizációval a kapcsolatban. Ez a János Evangéliumában van, az első fejezet, első rész, és olvasom nektek a 35. versről, Jón, hogy. Hogy azért olvasom minden, hogy akkor itt tisztább legyen a két. Tehát másnap ismét ott át János két tanítványával együtt. És Jézusra, rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: Ínyi az Isten báránya. Meghálotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondja, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólzotta őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: Rabbi, ami azt jelenti Mester, hol van a lakásod? Ő így válaszolt, jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták hol lakik, és nálam maradtak azon a napon. Körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották, Jánostól, és követték őt, András, Simon Péter testére volt az egyik. Tehát ugye András, aki majd később, egy kapostól lesz. Ő mihely találkozott testvérével, Simonnal ezt mondta neki. Megtaláltuk a mesiást, ami azt jelenti felkelt. Odavitte Jézushoz, aki rátekintett. Rátekintve így szólt: Te Simon vagy, Jóna fia, téged kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Tehát itt van András, ha a keresztül János tud valamit, hogy itt van a, a mesiás. Kis nem Nem mászkáljatok most már, jó husi. Szóval, itt még az evangéliumnak az elején vagyunk. Ugye itt még András nem egy apostol, nincsen elhívva. Most találkozik ő is Jézusra először. Találkozik a testhójával, Péterrel. És azt mondja neki, hogy figyelj, megvan a messiás a felkent, akit vártunk. És Péter vet, oh, oké, menjünk. És Péter megy, elviszi András Jézushoz, a házához, és, és Jézus meglátja Pétert, és azt mondja, hogy te ki vagy, elmondja neki, hogy te ki vagy, se szól, se beszél, és ez lesz áll. Jóna, sim, te vagy Sima, ö, Jóna fia, és Képes lesz-e, vagy ez kőszikla, ez lesz belőled. És ugye jó indítás. Wow, kelet ő az. Beteg, vagy, vagy ha nem is ő az, de valamit tudhat, ez hogy nagyon. Ebből maradjunk itt, akkor. De, és milyen egyszerű volt igaz ez az egész? Hogy, hogy András nem tett semmi más, csak azt mondta, hogy figyelj, én megtaláltam a ő az. És aztán, hogy mit, mit kezdesz Péter ezzel, én ezt elmondom neked, mert a testvérem vagy, mert nagyon szeretlek, akkor Gyere, gyere, nézd meg. És ennyi volt. Milyen ismerete volt Andrásnak? Nagy nulla. Semmi. Amit tudott, azt elmondta. Hogy én megtaláltam. És hihetek el, hogy sokszor, és ezt magamnak is nagyon mondom, hogy sokszor, mi úgy gondolkozunk, hogy hú, hogyha most hozom ezt a tudományos, fantasztikus bizonyítékot a Isten létezéséről, és akkor majd hozok valami nagyon érdekes történetet, ami, ami, ami minden tudóst majd lenyűgöz, meg minden ilyen nagyon értelmes okos embert majd a padlóra küld, akkor na majd. De biztos, hogy ezek is Isten tudja használni, de hiszem, hogy nagyon sokszor ezek az egyszerű szavak, egyszerű bizonságok, hogy én megtaláltam a választ a kérdéseimre. Én megtaláltam, amit kerestem, amit kutattam eddig. És én tudom, hogy mi az élet célja, értelme. itt van, ő az. Gyere ő hozzá. És majd, ahogy Péternek is, majd ő választ fogadni neked. Csak gyere ő hozzá. És mi dolgunk, hogy, hogy megmutassuk ezt a lehetőséget, ezt az ajtót. És, és imádkozzunk, hogy, hogy ez az ember egy ilyen nyitott szívvel jöjjön Istenhez és, és meg, megismerje őt, hogy elfogadja őt. Hát, nagyon egyszerűvé vált az egész, és, és ez az, amit itt Apollós is tesz. Megy, és hirdeti az evangéliumot, vagy a, azt az evangéliumot, amit ő, az evangéliumnak azt a részét, amit ő ismer. A 26. vers. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is. Amikor meghallotta vagy meghallgatta őt akvila és Priscilla maguk mellé vették, és még alaposabban megmagyarázták neki az isten útját. Hát itt van újra ez a sátor készítő házaspár, äh, akvila és priscilla. Hallják, ahogy Apollós beszél. És azt mondják neki, hogy hé, gyere csak velünk! Meg itt, itt van a második rész, itt van a folytatás. Ugye sokszor nem szeretjük a második részeket, mert nem, nem jó, de itt ebben az ez nagyon jó, ez egy fontos rész. Ilyen. És ez a házas házaspár elmondja nekik, hogy na akkor mi történik keresztelő János után, Jézus, hogy mit tett, milyen cselekedetet tett, hogy meghalt, megfeszítették, feltámadt, elküldte a lelkét, és és ugye mit adott utasításként. Um, és ez az apollós, ez egy, ez egy nagyon különleges jellem ez a fickó. Nagyon tetszik. Nagyon, ugye itt van Lukács, aki egy orvos, egy tanult ember, és egy nagyon dicsérőleg szól róla. Ismeri az írásokat, bátor, uh, Búzkó volt. Bátran bement a zsinagógába és a zsidók közé. Tehát így... Ó, e... oh, szeretnék ilyen lenni, igaz? Á, ah, igen. Gyerünk, ha... Bárcsak a felé lennék ilyen, az is jó lenne. És aztán... Ja, ugyanakkor pedig azt látjuk, hogy itt van egy pár, akik félrehívják, vagy azt mondják, hogy figyelj, mi tudjuk a folytatást. És... És van benne egy ilyen nyitott szív, vagy egy ilyen alázatos hozzáállás, hogy jó, akkor én ezt meghallgatom, hogy akkor tanítsatok, hogy mondjátok el, hogy akkor ez, ez hogy van, mi a folytatás. És tudod, ez egy nagyon-nagyon fontos hozzáállás a pólósban, Hogy itt egy sátorkészítő házaspár, és ő tartja nekik, neki a továbbképzést sátorkészítő, egyszerű házas pát. E, jó, ezt még akkor Apolós nem tudja, hogy azért ők ki, ki, kinek a keze alatt nevelkedtek, ugye Pálapostól volt, aki, aki tanította őket, de, de ez a hozzáállás, ez a taníthatóság, hogy van benne egy, van benne Apolósban, annak ellenére, hogy felkészült, Fálkánt, bátor, jó tulajdonságokkal, sok, sokat tud, sokat ismer, de mégis azt mondja, hogy jó, én még akarok tanulni. Jó, én nekem mondjátok akkor, hogy hogy is van ez. Ez a taníthatóság. Én milyen sok ember van így? Látod, hogy te, ne is, te is néha így vagy, hogy, ó, jó, van, oké, ne dumálj van nekem. Majd én őtől le mit hallhatnék? Jaj, ő fog majd jönni, tanítani. Oh, Hányszor voltam én így, elmentünk egy konferenciára. Ja, jaj, ő Mit mondhat őt? És ez egy nagyon rossz hozzáállás, egy nagyon rossz gondolkodás. Mert kell, nagyon fontos, hogy legyen mindig, minden időszakban az életünkben, bármilyen is az előrehaladásunk, hogy egy ilyen taníthatóság. Mert soha nem vagyunk készek. Soha nem vagy ott, hogy na én már, én mit is mondhatna nekem ő. Főleg ő. Főleg egy készítő igaz? De hogy van egy ilyen, ilyen tanítható hozzáállás. És ugye van ez a, ez a, ez a közmondásunk, hogy a jó pap holtig tanul, Ezt mondogatjuk. És hát igen, az amikor már lehet, hogy azt gondolod, hogy ó, én már mindent tudok a számítógépről, én már mindent minden tudok a főzésről, mindent tudok a gyereknevelésről, a vonatokról, vagy nem tudom bármiről, ugye. Akkor valami új előáll mindig, vagy a gitározásról, nem tudom, most mindenkit mondtam, vagy a kapusvédésről, nem tudom, hogy a És akkor puff jön valami. De, de ez egy tényleg jó, jó közművés, hogy, hogy, hogy a jó pap holtig tanul. Tehát, hogy, hogyha milyen jó papok vagyunk, és az ége szerint papok vagyunk, mindnyájan, de, de folyamatosan kell tanulnunk, és nyit, nyitottnak lennünk arra, hogy, hogy hogy tanuljunk, hogy befogadjuk mindazt, amit, amit Isten akar nekünk mondani. Azt mondja a példabeszédek, hogy a bolond megutálja az ő Atyának tanítását, aki pedig megbecsüli a dorgálást, igeneses. Isten még jobb ez a példabeszéd, 9-9. Adja bölcs, adj bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot. De ugye. Ennek a bölcsnek ugye el kell fogadnia ezt a bölcsességet. Hogy látod, hogy te bölcs vagy. De hogyha még elfogadsz, ha még, még elfogadsz bölcsességet, akkor, akkor ez még jobb lesz. Akkor még többet tudsz majd hozzátenni. Még, még jobb lesz ettől az életed. Tehát fontos ezt így befogadni, és, és nyitottak lenni erre a taníthatóságra. Mi a lányainkat mindig Uh, próbáljuk erre tanítani, hogy mondjuk próbáld meg, Mi lesz, hogy ha az úgy jó. Uh, itt egy új lehetőség, uh, az iskolába elmehetsz sportolni, énekar, zene, valami. Nehezen, nehezen hajlanak ebbe bele, de egy egyszerű példát hadd mondjak, az evés. Nagyon, nagyon rossz evők, főleg a hanna, bocsánat, Bocsi Hanusz. Katus is, Katus sem egy ilyen túl jó erdő, de azért úgy egy fokkal jobb. És amikor tegnap is azért kezdtünk vacsoráztunk, és vettem egy újfajta kenőmájást, mert a kenőmájás az nálunk a CBS kenőmájásnál kezdődik és befejeződik, tehát az, az a kenőmájások alfa és omega, nincs jobb, az, az van. És vettem egy másik fajtát, és szerintem nagyon finom, és mondtam neki, hogy figyelj, hanem, kóstold meg! De lehet, hogy ez jobb, jobban ízlik, finomabb, és nekem nagyon ízlik. És És persze nem kóstoltam meg. És így van nagyon sok nálam, És mondjuk, hogy olyan sok mindent, hogy kihagyhatsz. De, de, de nézd meg. Vagy, mert ugye ott az állaga, és ó, nem tetszik a színe, hogy nem tudom, ugye, és akkor el is utasítja. De hát, de sokszor, ugye, lehet, hogy mi is így vagyunk az úra, hogy jaj, nem, ő nem. Ön, amit ő főz, azt nem szeretem, igaz? Az óviban vagy az iskában nem nézek <coughs> jól. De ha meg sem kóstoljuk, ugye, ha, ha, ha nincs önünk egy ilyen abszolút nyitottság, akkor, akkor elmehetünk jó dolgok mellett, finom, ízletes kaják mellett. Apolós egy nagyon jó jelen volt. Ugye, volt benne egy ilyen alázatos szív, hogy jó, akkor én meghallgatom ezt a sátorkészítő házaspárt. És meg is lett ennek a gyümölcse. Olvassuk a 27 és a 28-as verset. Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek biztatták és írtak a tanítmányoknak, hogy fogadják be őt. Akkor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívők lettek. Mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és nyilvánosság előtt bizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. És látod ennek a jó hozzáállásnak, hogy Apolós ilyen volt, hogy nem azt mondod, hogy ne, dumálj nekem, mit kis sátor készítők, mit akartok nekem. Ugye az ő élete, ez kiszélesedett. Az ő határai azok kiszélesedtek. És tudod, olyan jó ez, amikor annyira tudom élvezni, amikor Isten az életünket így kitágítja. Mert sokszor ugye olyan betudunk szűkönések, így ez az életünk, ez a szolgálatunk, ez a munkánk, ezt tesszük. És, és eddig... És ugye, ez, ez az evangélium, hú, és ugye keresztül is tudta. De hát ez, ez sokkal többről szól a polvos. Igen, és akkor, ah igen. És volt benne ez a, ez a jó nyitottság ebben, hogy igen. És akkor meghallotta, megtudta ezt, és az élete kiszélesedett. És kitárult ki előtte az egész élet, hogy, hogy Istennek a tervei sokkal nagyobb lett. És, wow, Isten mit akar, mit kezdtek ezzel? És, az egész élete, ugye azt gondolom, hogy innentől kezed megváltozni. És megy, is rögtön a testvérek mellé állnak, levelet írnak, figyelj, menj oda, odaadod, be fognak fogadni, és jó lesz ott a dolgod. És rögtön barátokat szerez, rögtön segítőket szerez, rögtön egy csapatba találjon magát. És, és megy, is azt látjuk, hogy oda megy, beilleszkedik, és és segítsége lesz ezeknek az embereknek, akik ott, akik ott vannak ebben a városban. És, és oda megy, és folytatja az evangélizációt és most már sokkal hatékonyabban, sokkal, uh, sokkal jobban tudja ezt végezni, mint ahogy eddig tette. És ugye a nyilvánosság előtt, mindenki előtt bizonyította az embereknek, hogy, hogy Jézus a messiás, az írások alapján bebizonyította, be hogy Jézus a Krisztus. Mi csoda, milyen nagy dolog ugye, ez, ami mi történik, hogy ez a, a Apollósban, ez, ez a taníthatóság, ez, ez hová vezette őt, és milyen áldásra tette az ő életét. Tehát legyél, legyél tanítható, hogy amikor mondanak neked valamit, amikor hallasz valamit, és lehet, hogy első, idő, az első hallás az egy ilyen kicsit uh, úgy megkarcol, és akkor az már gyanizhatod, hogy az már valamit jelent. <gül> Vagy amikor itt nagyon fáj hogy jaj, ez nekem nem tetszik, akkor azért imádkoz. Leír egy ilyen taníthat, hogy úrám ezt nekem akarod mondani. Ugye ezt szoktuk mondani, amikor e, egy ez egy követ egy kutyafalkára, ugye az a kutya fog a legjobban amit amelyiket általálja ez a kül. És ez sokszor így van egy tanításban is. Ugye, az az ember, aki így felkiált, hogy Ja, ez nem igaz, ez nem úgy van. Akkor azt az embert találta a legjobban az a fő, az a tanítás. És lehet, hogy, hogy tényleg az az ember nem egy ilyen tanítható. De ha ilyen vagy, és szoktunk ilyenek lenni, akkor, akkor így vizsgáld ezt meg. Hogy, hogy, uram, ezt így nekem akarod mondani? ez. Így nekem szánod? Ez az én életemre ez vonatkozik? És, már így most én bonyítok, ez engem általált. És... És vizsgáld meg, mert lehet, hogy Isten tanítani akar ezen keresztül. És, és legyél, legyen egy ilyen puha szíved, legyen egy tanítható szíved. Mert lásd, hogy Apollós ugye hová jutott ezen keresztül, hogy Isten vitte. És látjuk, hogy ő, ugye a korintusi gyülekezetben ő egy nagyon fontos ember lesz. Ugye Pál ír majd róla később, hogy, hogy, hogy én ültettem Apollós öntözte. És akkor ugye ment is ott a vita a korinthusi gyülekezetben, hogy hogy, hogy én Pál vagyok, én Apolós, én meg Péteré. Tehát Apollós idáig jutott. Ja, most ez rossz, hogy ilyen vita ment. De maga, hogy Apollósnek egy ilyen fontos szerepe lett. Ez az ő, ez az ő jó szívének a hozzáállásának köszönhető. Hogy tanítható volt. Ne menjünk tovább és nézzük meg egy nagyon fontos részt. Mindig ezt mondom. 19. fejezet, első verse. Amikor Apolós Korintusban volt, Pál végigjárva a felső vidéket, elérkezett Efézusba, amikor ott tanítvány, néhány tanítványra talált. Tehát Pál látjuk, visszaérkezik Efézusba, ugye Isten visszavozza őt, más időszakban, Istennek más volt az időzítése. Tehát ne ijedjünk meg, ne ijedj meg, Isten munkálkodik, és ha nem küldi pát, akkor ott van Apollos, ha nem megy Apollos, akkor le ott van pár, ha egyikük sem, akkor meg majd Isten fog gondoskodni. És, és így ne aggódjunk. Látjuk, hogy Isten annyira jó, nem? Pál eljön, lehet, hogy mindenki teljesen ki van úr, Isten mi lesz pál? Nem jössz vissza. De Isten visszaviszi és Isten, Isten le fogja gyűjteni azokat az embereket, akiket be akar. Mi nem tudjuk, milyen tanítványok itt, akikkel találkozik, de Pál a velük eltöltött idő után felismer valamit, felismeri az életükben azt, hogy valami nincs rende velük, van valami hiányérzetet. És lássuk meg, hogy mi az. Így szólt hozzájuk, kaptatok-e szent lelket, mikor hívők élettetek? Így Ők így feleltek, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Ezután megkérdezték től, megkérdezte tőlük, akkor hogyan keresztelkedtetek meg? A János keresztségével válaszolták ezek. Pál akkor így szólt. János, amikor me keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, az Jézusban. Amikor ezt meghalották, amikor ezt meghalották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. Tehát, itt van pár, van egy valami hiányérzete ezekkel az emberekkel kapcsolatban. Valami nincs rendben. Valamit látott, Pál lehet, hogy maga az, az életük, a cselekedetőük, a beszédük alapján, nem tudom. De hogyha feljön ez a kérdés van, hogy figyeljetek, tík, kaptatok egyetlen a Szent Lélkát? Mi ez a Szent Lélákról? Miről beszélsz? úh uh, akkor már Pál lehet, hogy kaptatok, hogy most akkor uh, hova cseppentem én? Uh, és akkor ugye elmondja nekik, hogy hogy um, akkor hogyan keresztelkedetek meg? Hát hogyan keresztelünk meg valakit? Atya, a fiús a Szent lelket, Megkeresztelek, bemerítelek. Tehát akkor hogyan történt ez? Hát, mi csak János keresztségére. Ó, de hát az egészen másról szól, Tehát akkor még ti nem tudtok semmit. Hiszen ugye onnantól kezdve van a lényeg, hogy ő meghalt. Jézus eljött a Messiás, ő meghalt, feltámadt. És, és ugye erre, erre benítkezünk be. És ugye elküldte az ő szent lelkét. Minden hívőre. Na jó, és akkor... És akkor ugye feljön ez a kérdés, hogy akkor ezek az emberek kik voltak, mit voltak, hívők voltak, nem voltak hívők, ezen megy a vitálítólag. Én nem, nem tudom, hogy ezek az emberek megtértek-e vagy nem, de a Pál hívőknek, vagy itt Lukács hívőknek szólítja őket. Itt azt mondja nekik Pál, hogy kaphatok ezt szentelel, amikor hívők életetek. Tehát Pál azért Pálnak egy olyan benyomása volt, hogy jó, ezek az emberek, keresztények, csak van valamiféle fogyatkozásuk. De akkor jön a másik kérdés. Jó összekevered vele benteket, majd kérdezzetek. De hogyha nem hívők, akkor most hogy ha hívők, akkor miért nincs bennük a lélek? Hiszen eddig lehet, hogy te is úgy gondolkoztál, ha valaki megtér, elfogadja a, kereszt, a, a Jézusnak a halálát, a bátságát, akkor ő megkapja Istennek a szent lelkét abban a pillanatban. És én magam hiszem ezt, hogy igen, hogyha valaki megtér, hogyha te most még itt nem tértél meg, vagy ha itt lenne valaki, aki nem tért meg, és elimádkozza itt a megtérőimát, vagy, vagy befogadja az Urat valamilyen módon, akkor én hiszem, hogy Isten a lelkét neki adja, beléadja. Hiszem, hogy ez megtörténhet. De azt látjuk az igében, hogy az ige nem egyértelmű ebben. Hogy van olyan eset, amikor valaki megtér, és rögtön megkapja ezt a lelket, vagy ezt a lélekkeresztséget, betöltült a lélek, de van, amikor ez kicsit később történik meg. És ezt például az apostolok cselekedeteiben látjuk, Samáriában, Emlékeztek rá? Fülöp elmegy, jön az üldözés, Jeruzsállandól elkergetik a keresztényeket, és a Fülöp eljut Szamáriába, ott hirdeti az evangéliumot, és nagyon sokan megtérnek. Mindjárt odalapozok, és ezt is olvassuk már, hogy tisztább legyen. Negyedik vástől 8. rész, aki pedig szétszorottak elmentek és hirdették az igét. Hirdették az igét. Fülöp lement Mária városában, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett. A tisztáltan lelkek ugyanis sok már megszalottból hangosan kiáltozva kimentek, sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. Már régebben élt abban a városban egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott, és ámulatba eltette Samaria népét, mert valami igen nagyjá, nagynak álltotta magát. A város apraja nagyja hallgat, hallgatott rá, és azt mondták, ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatba tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek. Tehát itt 12-es verset. Amikor hittek Fülöpnek, hogy az Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről szóló evangémet hirdette, megkeresztelkedtek. Férfiak és nők egyaránt. Simon maga is hívő lett, majd műten megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látták, látta, hogy gyerek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Amikor Meghalották a Jeruzsálemben lévő apostolok, hogy Szamália befogadta az Isten igét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában. Mert még egyikükre, egyikükre sem szállt rá, csak megvoltak keresztelve az Új Jézus nevére. Ha nagyokat néz, most még végképp összekeverem. Tehát itt is azt látjuk, hogy ezek az emberek megtérnek, megkeresztelnek, megkeresztelkednek, befogadják befogadják Jézust. De nincs meg ez a szent lélek keresztségük. Máskor, máshol azt látjuk, hogy megtérnek, és adatik a lélek, és kitöltetik jelek, nyelveken szólás, profétálás különböző jelekkel, vagy jelek nélkül, de megkapják a megtéréskor ezt a szent lélek keresztséget. Tehát ami itt történhetett a 19. részben, ez hasonló lehetett ahhoz, ami mint szamáriába történt, hogy ezek az emberek megtértek, ívőké Ugye itt még talán egy kicsit más letett, mert nem egészen ismerték az evangéliumot, vagy nem teljesen. És, és még nem kapták meg Istentől az Ő szent lelkét. A, a lényeg az, hogy, hogy azt látjuk az igében, hogy ez is, meg az is igaz lehet. Tehát nem vagy elkésve, ha <laughs> Ha megtértél és nem kaptad, akkor kérheted és megkaphatod, de lehet, hogy megtértél, és abban a pillanatban megkaptad. Az én példám, az én életemben, én azt gondolom, hogy megtértem valamikor télen, és valamikor egy olyan fél év múlva rá, valamikor nyáron volt egy alkalom, amikor imádkoztak azért, hogy akar, aki még nem kapta meg a szent leket, aki úgy gondolja, akkor hajjon fel és imádkozunk érte. Ez egy konferencián volt. És akkor én felálltam, imádkoztak, és nem történt valamiféle csoda, nem kezdtem el profétálni vagy nyelveken szólni, ez nem egy elvárható jele vagy következménye. Viszont volt bennem egy olyan öröm, egy olyan békesség, amit még soha, sem előtte, sem utána nem éreztem, vagy nem tapasztaltam. De nem mindenkinél történik ez, valamiféle megtapasztalással, vagy érzelmi jelenséggel, hanem egyszerűen imádkozunk, megtörténik, megvan, hittel elfogadjuk, és Isten lelke ott van bennünk. Így is, és úgy is megtörténhet. Ami nagyon fontos, majd látjuk később is, hogy ne kössük ezt valamilyen jelhez, vagy ne várjunk valamit ettől, nem kötelező ennek megtörténnie. Majd látjuk később, hogy pánás sem történik ez meg. Semmi nincs. Akkor elkapja a lelket, az annyi, hogy meggyógyul a szeme. És ennyi. De nem kezd nyelveken szólni, nem profitál, csak megtörténik. De nem akartam előre menni. De ami sokkal fontosabb, nem az a lényeg, hogy ez hogy történik meg. Érthető egyébként nagyjából, amit mondtam, ha nem, akkor majd utána beszélünk róla, jó? De nem az a lényeg, hogy hogyan, hanem az, hogy megtörténte. Hogy kapta-e már a lelked? hogy a tiede már Istennek a szent lelke, hogy betöltek ezt a levelem már. Mert, mert Jézus azt mondta az apostoloknak, hogy várjátok meg, maradjatok itt. Várjátok be a szent lelkát, mert kaptok erőt majd. Ugye ez az apostolok cselekedetei első része. Lukács a Jézushez mondta, hogy ímén elküldöm, tirátok az én atyámnak ígéretét. Ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, míg nem felruházottok mennyi erővel. Jézus azt mondta, hogy várjatok, maradjatok, és kapjátok, és azt is olvasjuk, hogy kérjétek, és az én atyám adni fogja az ő lelkét. Ami nagyon fontos, hogy kérjük, hogy, hogy kapjuk meg ezt az erőt. Hogy kapjuk meg ezt a mennyei erőt erre az életre. És János evangélium 14. rész, 16-os és a 26-os vers ezt mondja, hogy Jézus ezt mondja, hogy És én kérem az atyát, és más vígazta hogy veletek maradjon mindörökké. És a 26-os vers Ama a ma pedig a szentlélek, Lélek, akit az én nevemben küld az Atya. És mindenre megtanít majd titeket. És eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondanatok kell. Mon amiket mondottam néktek. János 16-13-14 De amikor eljö amaz az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem szó, hanem azokat szólja, amiket hal, és bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Tehát a lélek való keresztség ez ezért fontos. A lélekkel való betöltekezés ez ezért fontos. Mert enélkül erőtlenek leszünk. Enélkül gyengék leszünk. Ugye ez az a erő, ami Képessé tesz minket arra, hogy kövessük az Urat, hogy megmaradjunk. Ez az, ez az aki, aki vezet minket, aki felnyitja a szemünket, aki elvezet az igazságra, aki által megértjük Istennek az igényét. Istennek a, a lelke az, ami, ami, ami vezet minket, ami nélkül mi nem tudunk létezni, mint keresztények. De És tudod, lehet, hogy ez az, amit látottál ezekben az emberekben, hogy hisznek, elfogadták, várják, élnek is úgy, de mégis látott bennük valamiféle erőtlenséget, gyengeséget, valami bizonytalanságot, kompromisszumokat, vagy nem tudom, uh -huh. És lehet, hogy Pál ezért kérdő, hogy minden rendben van veletek, hogy kaptátok -e a lelket. És egyszerűen lehet, hogy ez hiányzott az ő életükben. És ugye ne ezeket a csodákat, vagy ne ezeket az érzéseket várjuk ezektől a dolgoktól, vagy ettől a dolgoktól. Hanem azt várd, hogy az életedben ezek a dolgok működjenek. Hogy, hogy Isten vezet. Hogy... hogy hogy megértesz dolgokat, hogy látsz dolgokat, hogy felismersz dolgokat, hogy egyszerűen azt látod, hogy, hogy, hogy, hogy erőd van nemet mondani dolgokra, hogy felette vagy dolgok felett, hogy uralkodni dolgokon, hogy, hogy olyan dolgok történnek esetleg veled, amik eddig nem történtek. De, de egyszerűen az, hogy hogy egy más életed lesz, hogy megváltozik az életed. És ez az, amit, amit Isten lelke el akar végezni, hogy át akar formálni minket. És menjünk egy kicsit tovább, és akkor még egy picit magyarázzuk ezt. Olvassuk a 6-os 7 verset. És amikor pár ráütette a kezét, leszállt rájuk a szentlélek úgy, úgyhogy különböző nyelveken szóltak és profétáltak. Ezek a férfiak pedig összesen mindegy tizenkettén voltak. Tehát megkapják Istennek a lelkét ezek az emberek, és látjuk, hogy itt van egy megnyilvánulása is ennek nyelveken szólnak és profétának. És ugye látjuk az apostolok cselekedeteiben, hogy sok helyen, amikor ez megtörténik, amikor Isten odaadja a lelkét, akár a prünköstkor, akkor valamiféle megnyilvánulás történik. De ez sem egy szabály. Ez sem egy elvárható dolog. Ha most mi itt imádkozni fogunk ezért, akkor nem, nem egy elvárható, vagy nem egy kötelező dolog, hogy ez megtörténjen, hogy itt most majd a kata profitálni fog, és valaki nyelveken szól, nem tudom. De, de látjuk, hogy megtörténik az igében, de azt is látjuk, hogy nem. És ugye a Péter és Pálapostól idéztem, vagy említettem az előbb, emlékeztek, hogy megy Damaszkuszba, hogy kinyírja a keresztényeket, ugye Isten. Megállítja őt, Jézus találkozik vele ezen a damaszkosszi úton, és bekíséri őt Damaszkosszba, és akkor jön hozzá egy Anániás nevű tanítván, pál három napig ott van vakon, étlen, nem eszik, nem hiszik nem és ott van Damaszkosszba, és ekkor érkezik hozzá Anániás, és ezt mondja, ja elméne ezért Anániás, és beméne a házba, és kezeit ráveti, mondta, Saul, atyám fia, az Úr engem Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél Szentlélekkel. és Azonnal, mint egy pikkelyek estek le szeméről, és mindjárt viszonyedt a látását, és felkelmény megkeresztelkedett." Tehát Pá ott van, találkozik Jézussal, megtér, nem kapja meg ő sem a lelket, úgy néz ki három napig. Ez is egy érdekes dolog. Te itt jön Anániás, és imádkozik érte, és megkapja a lelket, és nem beszél nyelveken Pál. De később tudjuk a korintus levélből, hogy ő beszél nyelveken, neki megvan az az ajándéka, de ebben az esetben Pál nem csinál, nem történik vele semmi. Tehát nem ragaszkodhatunk egy formulához hogy ez így történik, mert az igében azt is látjuk, hogy így is megtörténik, és úgy is megtörténik. Ugye vannak gyülekezetek, akik ragaszkodnak ehhez, hogy ezt mondják, hogy ennek meg kell történnie, hogyha te megtértél, és megkapod az álket, akkor nyelvetlen teszünk. Ez butaság. Ez nem igaz. Nem látjuk az igében. Ez ellentmond az igével. És látjuk, hogy Pál sem teszi ezt. Tehát ha vitázol egy ilyen emberrel, akkor ezt megmutathatod neki. És, és ne, ne, ne, ne váljunk annak a rabjává, hogy ez így működik, vagy csak így működhet. Mi ragaszkodhatunk egy formulához, vagy sokszor azt gondoljuk, hogy a múltkor így imádkoztam ezekkel a szavakkal, hogy is volt akkor, ja igen, azt hiszem felálltam, ja nem térdáltam. Na akkor most is letérdelek, és majd biztos Isten megint meghallgat. Jú, de lehet, hogy akkor a jobb életem, és nem a bal. Fú, most hogy is volt? Tehát ugye mi szoktunk így ilyenekhez ragaszkodni, vagy úgy csak az a jó, hogy ha felállunk, és felemeljük a kezünket a dicsőítésnél. De ezek, Isten mindegy másképp munkálkodik. Jézus sokféleképpen gyógyított. A nyálából sarat készített valakinek azt mondta, hogy menjen el, valakinek elég volt, ha csak oda jött és azt mondta, hogy Jézus, ha te szólsz, az meggyógyul, és úgy volt. Hát, valamikor nem is találkozott, valamikor megérintett valakit, valakit elküldött, hogy menjen oda, fürödjön. Úgyhogy sokféleképpen nem volt egyfajta. És Isten munkálkodik másképpen és másképpen. De nem ez a fontos, hanem újból csak az a fontos, hogy te kaptad-e már a szent lelked és, és hogy, ez, hogy betöltek ezt a Isten lelkével, hogy, hogy ott van-e benned Istennek a lelke. És, és ne azt várd mostantól kezdve, hogyha imádkozni fogunk, hogy na most ilyen gyerek leszel, és akkor izé, hazafelé úgy fogsz menni, hogy átsétálok a rábán, mert nem kell nekem a híd, megpróbálhatod, hideg lesz a víz. Tehát nem arra, ez nem arra alkozik, hogy most ilyen csoda lesz, tudod, és akkor megyek, dőlnek majd az emberek és elmegyek a temetőmet, és föltámadnak a halottak, vagy nem tudom, most nem menj ki a halottak napján, mert izé, tehát ilyen szupererőd lesz. A lényeg, tehát nem, nem, ne ilyen, ilyen hipererőt várj, mint egy szuperlenek vagy a pók embernek és hogy, hogy mostantól kezdve majd én tökéletes leszek, nem tudok rosszat tenni, mondani, gondolni, cselekedni, stb., hogy nem lesznek hibáim. Ez nem erről szól, hanem az, hogy megkapunk egy végasztalót, egy pártfogót, egy segítőt, aki vezet minket, aki figyelmeztet minket, aki eszünkbe juttat dolgokat, aki terelgette az életünket, aki megértett velünk dolgokat, aki kinyit, kinyitja a szemünket dolgokra, ad ajándékokat, olyan ajándékokat, akár a nyelveken szólást, a profétálást, vagy a tanításban, vagy bármilyen másban, amit látunk az igében. Olyan dolgok történek majd, amik esetleg eddig tényleg nem történtek. De egyszerűen ez az, amire Isten akar hívni minket. Hogy éljünk így a Szentlélek vezetése alatt. Hogy éljünk ezzel az erővel, amit Isten adott nekünk. Hogy, hogy van erőnk. Van hatalmunk nemet mondani a test hogy tudunk élni felette, ennek a világ felett. És, és ugye ez a mi döntésünk, mi, mi élhetünk ezzel. Mert az igében látjuk azt is, hogy meg tudjuk szomorítani Istennek a lelkét. Vagy ki tudjuk oltani is ezt a lelket. Hogy, hogy ezt így el lehet folytani. És ugyanúgy tudunk élni a mi testünknek. És tudunk ugyanúgy bocsa, bo, butaságokat csinálni. De, de ugye Isten adta ezt belénk. Adta az ő lelkét. És ő figyelmeztet, hogy ezt ne tegyük. Hogy vigyázzunk erre, Hogy, hogy óvjuk ezt. És, és töltekezzünk be újra és újra az ő lelkével. Hogy legyünk egy olyan edények, akik, akiket Isten betölt. De nem csak betölt minket, hanem át is foly rajtunk. Hogy, hogy ne csak edények legyünk, hanem csatornák, amin ő folyik. És minket is betölt, de úgy, másokra is hatással van. Ugye azt mondja Jézus, hogy élő vizek folyamai ömöljenek majd belőlünk. Hogy ez az, amit Isten tesz, hogy belőlünk ebből a bűnös, gonosz, büdös testből, Ebből az életből, ebből a rothadó életből, Isten valami élőt tud előhozni. Élő vizeket tud előhozni. Élő vizek folyamai jöhetnek belőlünk. Isten ezt akarja, de ez kell az Istennek a lelke. És lényeg, a kérdés az, hogy ott van-e, megkaptad-e? Mert ha nem, akkor gyerünk is kérjük. Akkor kérd Istent, és adni fogja. És élő vizek folyamai örülnek, majd belőlünk. Ez egy gyönyörű ígéret, hogy Isten ezt akar neked adni, hogy figyelj, ez jön az életedből. Nem akarod ezt? Én annyira tudom utálni, manó, az annyira rossz, amikor így ilyen rossz jön ki belőlem. Öh, nem jó. át tudok úgy keseredni, hogy ha még ilyen vagyok. Milyen jó az, amikor, amikor az élő vizek jönnek ki belőlünk. Amikor a szavainkból, a cselekedeteinkből. Ez egyszerűen csak a, a megjelenésünkben ott van, hogy igen, ebből az emberben van valami élő, ebből jön valami. És csak töltekezz be Istennek a lelkével, és erőt kapunk, és meglesz. Ez egy ígéret. És Isten megígérte, akkor neked fogja adni. Amen. És kikapcsolom.